vendége, Gemza Péter, színházigazgató, rendező, koreográfus, táncos és azurák Csaba, akinek külön köszönöm, hogy Budapestről érkezett ide Debrecenbe ennek az adásnak a felvételére, aki pedig ugye kommunikációs szakember, tévés szerkesztő és szóvivőként dolgozik az egyik sport egyesületben. Igen, én kommunikációval foglalkozom, szóval a kommunikáció az egy nagyon széles, valami vagy széles skálán tud mozogni. Ez nagyjából mindig az, amit, amit mondtál. A látogatáshoz meg csak annyit, hogy én nagyon szívesen járok Debrecenbe, nekem a, a sógornőmit lakik, úgyhogy félig, félig. családi látogatással <gül> tudom ilyenkor egyben. Nagyon szeretem a városi, és szeretek ide járni. Folytassuk innen a beszélgetést, vagy onnan, ahol abbahagytuk. Lassan ugye a lányok serdülőkorban vannak. Hogyan fogtok reagálni egy, egy udvarló közeledésére? Hogy így említetted a homokozóban való relációt, ami még egy pici <gül> korban való. Lehet, hogy udvarlási megközelítés volt, vagy a homokszórás az annak szólt, mm -hmm. hogy tetszett a lányod, annak mm -hmm. a kisfiúnak. De amikor mondjuk hajnalban majd botorkáz ki a Szóval, is csak azt látod, hogy valaki más is megjelenik mondjuk a, a szoba ajtóban. Hát egyrészt ez egy jobbik verzió lesz, mert azt jelenti, hogy, ne, hogy otthon alszik a lányom, és inkább ez legyen. Uh -huh. Hát ugye vannak ezek a stereotípiák nyilván, hogy akkor nem. majd a puskát, meg, mm -hmm. meg, meg, meg, meg akkor majd meglátják azok az udvarlók, meg majd elbeszélgetek, meg mik a meg ilyen röhelyes dolgok, amiket ugye a filmben látsz. Az egyik edenc vígjátékunk a lányokkal, meg a feleségem, a Grétivel is, az apádra jutok. Uh -huh. a három rész. Ugye a bizalom köre, Igen. Robert játsza, játsszák, Jack Burns, aki állandóan ugye ott van a lányai körül, és hát vizionáljuk természetesen, hogy majd apa is ilyen lesz, és akkor majd, majd én próbálok irányítani egy csomó vő jelöltet. Azt gondolom, hogy nem én megpróbálok, én nagyon, nagyon vigyázok arra, hogy megpróbáljak a, a lányaimnak, hogy mondjam, jó fejapukája maradni barátjuk maradni, és hogy ez, ezt az egészet úgy kezeljem, ahogy kell természetesen. És ez a legnehezebb. Tehát, hogy természetesen próbált kezelni, ne csinálj belőle nagyobb problémát, mint amekkora. Igen, lehet, hogy majd egy időben jönnek-mennek udvarlók, de miért a mi életünkben nem jöttek-mentek annak idején barát, nők, vagy bemutattad őket otthon, vagy nem, sőt, akkor még inkább divat volt nem bemutatni, mert nem, nem olyan volt a viszony szerintem a, a gyerekek meg a, a szülők között. Tehát valahogy megpróbálom ezt jó fejapukaként kezelni, valahogy megpróbálom ezt lazán kezelni, valahogy megpróbálok lazán esni Egyszer a Lovasi András volt a vendégem egy, egy interjú műsorban, és vele beszélgettünk sok minderről, és, és ez, ez az ő mondata nagyon szeretem idézni, hogy mindig, amikor az ember egy ilyen helyzetben, helyzetben egy új helyzetbe kerül, és meg kell ugrani valamit, akkor próbáljon meg lazán esni. Ez, tehát, az, tehát hogy próbálj, így valahogy olyan természetességgel viszonyulni ehhez az új dologhoz, ami nyilvánvalóan egy, egy konfliktus nem. helyzet magaddal is, a gyerekeiddel is, mert nem biztos, hogy minden fiú, akit hazahoznak, az neked is tetsz. Fog. de hát yeah. ugyan, nem nekem kell, hogy tetszen, hanem mm -hmm. a lányomnak, és nyilván, hogyha a lányom boldog vele, akkor majd akkor megpróbálok én is megbékélni azzal a gondolat, még akkor is, hogyha az élettapasztalatom bizonyos esetekben mondjuk mást mondat velem. De nem telepedhetek rá az ő életére, nyilván jelezhetem neki, nyilván meg lesz az táram ahhoz, a beszélgetéseink, nyilván meg lesznek a, a, azok a, az intimebb, négy szemközti találkozások. Nagyon szeretek eljárni a lányaimmal moziba, szoktunk csinálni meg. Mm ugyanúgy az édesanyjával is, mert egészen máshogy tudunk beszélgetni uh -huh. akkor, mint amikor mondjuk négyen vagyunk, vagy nagyobb családban vagyunk. Szóval ez a, ez a figyelem, is. amit ez talán igény, igen, igényel igen, minden gyerek, igen, hogy, igen, hogy egy személyben neki is szóljon. Tehát nem lehet mindig egy kalap alá venni a lányokat, ez mert, mert ezt szeretem volna még kérdezni tőletek, hogy nehéz volt azt nektek elfogadni, hogy a gyerekek nem olyanok, mint ti, és ők sem olyanok, mint amilyen a testvérük. Tehát, mm. hogy hát... sokszor egy-egy nevelési, vagy probléma, amikor előjön annak, annak a gyökere, talán ott rejlik, hogy mi édesanyák, ezt próbáljuk nem ráerőltetni a gyerekekre, hanem talán akkor inkább úgy mondom, hogy, hogy a nevelésnek az egyik kulcsa lehet, hogy el tudjuk-e fogadni a gyerekeinket olyannak, amilyenek ők, az ők kompetenciáikkal, képességeikkel, ami nem feltétlen olyan, mint amilyen én voltam, más típusú mint az, amit alkalmaznod kell, de hogy ebben, hogy is mondjam nektek, ez is egy olyan fajta részint alkalmazkodást igénylő, hozzáállás, vagy, vagy más, tehát olyat, olyat igényel, ami nem biztos, hogy tanulható. Ugyanakkor a gyerekek életében ez egyfajta nyitottságot és olyan őszintességet hozhat, meg fejlődési lehetőséget, amit mi biztosítunk számukra. Most szerintem, hogy a két, nagyon jó, mert két, szerintem a két kérdés összeér uh -huh. Mert azt látom, hogy, hogy, hogy ezt már ahogyan viszonyulni fogunk majd a, a, az udvarlókhoz, ezt gyakorlatilag már készítjük elő azzal, ahogyan most vagyunk a gyerekekkel, tehát ahogy, ahogy tehát én is járok velük, külön-külön beszélgetünk sokat, ahogy együtt vagyunk, az már előrevetíti azt, hogy nem a, nem a puskás apukák leszünk valószínűleg, hanem, hanem az elfogadók, hogy már, ez már egy folyamatnak a része, tehát ez, ez szerintem nem akkor dől el ez a dolog, amikor ott meg, megérkezik az első látogató, hanem a hanem ez már előtte eldőlt, mert már úgy vagyunk velük, már úgy viszonyulunk hozzájuk, már úgy kezeljük őket, ahogy. és szerintem ez, ez már előrevetíti azt is, hogy amúgy, mindegyik őkkel egyedileg foglalkozunk. Vagy legalábbis mi otthon így, így csináljuk, hogy mindegy, Ellen, mindenkivel külön-külön. Az a őszintesség, az a fajta figyelem. Figyelem, a, tényleg ez, amúgy a beszélgetés az, hogy időt fordítva, tehát minőségi időt számunk nagyon arra, és beszélgetünk, és sétálunk, és különböző aktivitások vannak, amiket egy-egy gyerekkel csinálunk, amire nekik igényük van. Amik nagyon érdekes, amit mondasz szerintem nagyon-nagyon fontos, ne? mert ezen az, hogy utána az a viszonyrendszer az hogy mm. van, és merre felé fejlődik igazán. Azért érdekes, csak egy mondatot szúrnék közbe, hogy, hogy ti édesapák talán még jobban jelen tudtok lenni, amikor a gyerekeitekkel vagytok, mint mi édesanyák, és egy kicsit akkor tükörbe is lehet nézni az anyukáknak, hiszen konyhába bemész, készíted elő a vacsorát, egyéb más házi munkával kapcsolatos teendő van, és bármennyit vagyunk, tehát bár bármennyit vagyunk mm. mi velük, mm -hmm azért azt nem szabad elfelejteni, hogy a nagy részét az időnek, azt azért mégis az anyukák vannak a, a gyerekekkel. Van. És, az, és abból, a, abból a, ebből adódik az, hogy hogy az mindenképpen kiemelt idő lesz, mikor mi vagyunk velük. Mm. Tehát az ilyen alapon könnyű mm -hmm. ügyesnek lenni abban az időben, mert azért az csak egy kiemelt idő, tehát azért az anyuk, tehát én most csak azt akarom mm. mondani, hogy azért minden tisztelet az anyukáké, akik, akik a nagyját mm. elviszik a dolgoknak, és az, hogy mi megérkezünk, és nagyon jó fejek vagyunk, és ügyesek, az, az, az csak egy dolog ebben az egész terteni, mm. meg az, az tényleg egy kiemelt pillanat. Én... És persze nyilván annak is megvan a felelőssége, a kiemelt pillanatoknak mindig megvan a felelőssége, mert az nagyobb lenyomatot képez De... mert talán ez a hagyományos De... szerepek felosztásából adódik, tehát hogy a nő a házi munkát a férfi elment dolgozni, keveset volt, otthon, ha otthon volt, este ment haza. És akkor viszont tényleg fontos ez a fajt értő figyelem a állatok ez maximálisan megvan én, amennyire így de... ég... Igen, de... egyensúlyban. Igyekszünk arra törekedni, én például amikor, amikor tévéztem, volt úgy, hogy adás előtt kiszöktem az iskolába, hogy ott tudjak lenni a, a versmondó ez versenyen. a hogy, jó? Hát, vagy nem szóltam az a lényeg, hogy a, a, a, a híradó kezdődött 6 órakor, de volt. közel laktunk a TV2-höz, hmm. és lakunk a mai hmm. napig, és nekem tényleg 8 perc volt át ugrani oda, és, és vissza. És én, én, én soha nem mulasztottam el, hogy a nem tudom a különböző fellépésekre, ének előadásokra, színi előadásokra, kézműves bemutatókra, kiugorjak. Tehát, amikor ott volt, akkor én mindig ott voltam óvodában is, és iskolában is, és szerintem a kicsit messzebbről kezdve a két az ezelőtti felvetésre a választ, hogy vajon majd mit fognak ők választani, vagy, a, vagy az, azzal ki tudunk-e békülni. Ez igazából az egész gyereknevelés, azt gondolom, hogy az, az arról szól, és erről próbáltam az elején is beszélni, hogy, hogy valahogy ezt nem tankönyvekből kell fölvenni. Persze mondom, sok okos dolgot föl lehet venni, hanem ösztönösen kell érezni. És az egésznek az én tapasztalatom szerint van egy nagyon egyszerű, de nagyon nehéz része, pedig az, hogy, hogy igazából tényleg csak jelen kell lenni a gyereked életében. Tehát, hogyha ott van az apa, ott van a fontos pillanataidban az édesapád, akkor van bizalom. Hogy fogja ő kiválasztani a párját? Nyilvánvalóan fontosak lesznek neki azok az értékek, amelyeket lát a szüleitől. Hogy beszél apa anyával? Visze neki haza a virágcsokrot, mondjuk csak egy sima hétköznapon mm -hmm. és a szemében is azt mondja, hogy ezt hoztam rád, gondoltam, szeretlek. Mm. Járnak-e egy színházba nyaralni? Hogy viszonyul a többi emberrel az édesapja? Indulatos, káromkodik-e? vagy, vagy, vagy megértő. Szóval, hogy, hogy, hogy nem lehet becsapni a gyerekeket, hogy én azt mondom, hogy én most, most jó apuk akarok lenni, akkor most játszom azt, egy órán keresztül, hogy én most nagyon odafigyelek és nagyon jó apuka van, mert a, a kislányaink azok az egész életükben nézik az mm. apamintát. És én arra számítok, vagy jó eséllyel arra számíthatunk, hogy azoknak az értékeknek a mentén fogják kiválasztani a jövendő belő, beléjüket, azok a fiúk fognak tetszeni, akik hasonlatosan mm -hmm. hozzák azokat a jegyeket, amelyeket ők láttak otthon apától, anyától, hogy mitől működik egy párkapcsolat, hogy az én szüleim szeretik egymást harmóniában élnek, vajon mi lehet ennek a titka? Hát az biztos nem lehet titka, hogyha apa minden nap részeg. Az biztos nem lehet a titka, hogyha apám, ne adj Isten, kezetem el anyámra. Az biztos nem lehet a titka, hogyha úgy beszél velem, mint egy cseléddel. Szóval, hogy annak olyan értékek, és nyilván azokat a fiúkat fogja ő is előnybe részesíteni, akikben ezeket megtalálja, és így függ össze minden mindennel, hogy, hogy én abban bízhatok, hogy amilyen mintát az elmúlt években, évtizedekben adtam nekik, vagy a feleségemmel együtt adtunk nekik, azokat fogják keresni, és ha azokat keresik, akkor talán lehet arra esélyünk, hogy, hogy nem a puskával város verzió fog megvalósulni. És hozzáteszem, hogy minden igyekezet ellenére, minden jó minta ellenére nagyon sok olyan példa van, amikor mégis valami konfliktus adódik a, az egészből, és vannak olyan helyzetek, amikor az apának bizony szigorúbbnak kell lenni, bizony fel kell emelni a hangját, bizony oda kell pirítani, bizony azzal a fiúval úgy kell beszélni, ilyenek is vannak. Csak, csak én azt mondom, hogy jó eséllyel bízhatunk abban, hogy az a fajta szelekciós képessége a gyerekeinknek, az működni fog, ami, ami, talán, ami talán az elmúlt egy-másfél évtizedben ö, nekik így mintaként szolgált például, amikor valami feszültség volt bent a munkahelyen, és mentek haza, vagy, akkor van -e olyan technikátok, amit arra használtok, hogy mikor már beléptek a lakásba, akkor ez alább hagyjon. Lehet ez egy magatokkal olyan probléma, konfliktus, amit nehéz letenni, mert valljuk meg őszintén, hogy milyen ideális minden hazaérek, leteszem a táskam, és akkor fogad az örömteli gyereksereg. Azért, ha egy kicsit őszintén akarunk lenni magunkhoz, ilyenkor mit csináltok? Ez Prészet? is periódustat függ, de nagy részt a, ami, ami nagyon sokat tud segíteni, az az, hogy melyindával a feleségem uh -huh. hogyha megbeszéljük a dolgokat, uh -huh. és akkor azt sokat tud a ezen. dolgon ezen, mert uh -huh. akkor, akkor van egy olyan, uh -huh. tehát egy, egy, egy beszélgetés, akkor egy, egy, egy, ilyen, egy ilyen megoldó vagy feloldó uh -huh. része van a dolgoknak. ez az egyik dolog, a másik meg az, hogyha ha tényleg konkrét technikával uh -huh. az ember rákészül, és azt mondja, hogy na, akkor ezeket most így nem. De ez, ez elhatároló, én azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül csak egy ilyen ösztönösen történő valaminek kell lenni, hanem meg elhatározásnak kell lenni. És amikor ebből olyan dolgok születnek, amikor azt mondtuk, meg, hogy jó, akkor a munka az nem jöhet haza, uh -huh akkor erre Szenféle konkrétan... A felesége, a tehát igen, tehát hogy ő, tehát hogy, mondom, hogy, hogy közös, nagyon sokszor vagy. van úgy, hogy azt mondtuk, hogy jó, akkor mostantól ezt így nem, itthon ez uh -huh. így nem, és akkor van, megtaláltuk az alkalmakat, amikor elmegyünk uh -huh. együtt valahova, és akkor ott megbeszéljük a dolgokat, vagy a, a munkahelyi dolgokat, azokat munkahelyen beszéljük meg, a uh -huh. többi dolgot azt otthon. De szerintem ez a fajta ilyen beszélgetés, ez a fajta ilyen őszinte beszélgetés, az nagyon sokat tud tanítani, ezen nagyon sokat tud. Az de... is egy tanulási folyamat, meg minta a gyerekeknek, hogy anya, apa ezeket hogy kezelik. Bizony. Belefér az is, hogy őszintén azt mondom, hogy az érek, és azt mondom a gyerekeknek, hogy én most tele vagyok düvel, mindjárt kiengedem a gőzt, de egy picit várjatok, most ne szóljatok hozzá. De önmagában az, percig. hogy elmondjuk. Az őszinte kommunikáció van, ezzel kapcsolatban ez az nem ciki. Nem. Nem, és nagyon nem ciki. Uh -huh. Tehát, hogy tényleg az van, hogyha az ember elmondja, hogy figyeljetek, most olyan napon volt, ami, tehát nem kívánom senkinek, akkor mindenki megért, hogy aha, ja, akkor most igen, azért most van az, hogy igen, igen, akkor olyan. most ez uh -huh. egy kicsit. Én, hogy mondjam, irigykedve hallgatom Pétert, hogyha neki vannak nekem, nem sikerül, tehát nem sikerül olyan technikákat találnom, ami, amivel te nem tudok úgy hazamenni, hogy, hogy akkor itt innentől nem foglalkozom mm. munkával, mert, mert akkor is utolér egy üzenet, még hívnak, még tudom. És, az, és nekem is egyébként a megoldás a végső, tehát nekem nincsenek erre jó technikáim, nekem van egy olyan ö, tapasztalatom, amit itt a végén mondtatok, hogy ahogy belépek az ajtón, és megkérdezi a, a feleségem, hogy Heló Csabesz, ha milyen napod volt, és el van figyelj, olyan ideges vagyok, ezért, ezért, ezért megképzedem a ezt és hogy az elején elmondom. Tehát az elején pozícionálom Igen. a hangulatomat, a, a kedélyállapotomat, de, de tényleg akkor, hogyha, ha nem tudom elmondani, mert azt hogy megyek haza, de ott van mondjuk az egyik osztálytárs, és akkor Igen. nyilván nem kezdem el mondani, hanem akkor vissza. Akkor csak azt hiszem észre magamon, hogy, hogy a lányoknál keményebben csattanok föl, hogy már hányszor mondtam lányok, hogy, hogy a ruhát azt nem a fürdőszobába dobjuk le, hányszor mondtam azt, hogy most már nagyok vagytok, tessék a mosogatóval a tányért, mit keres itt ez a csokis papír a szobádban? hanna zsófikám az miért van összedobás, stb. stb. Tehát akkor látom, a, jogos a problémák dolgokat, ugyanazok. Igen. A jogos dolgokat, egyébként jogos dolgokat kérek számon, csak, csak élet karcosabban kérem, felemelem egy picit a hangomat, kicsit hamarabb csattanok, kicsit hamarabb vagyok olyan, akkor, hogyha nem tudom az elején kiengedni. De nyilvánvalóan az ember törekszik is. Én nagyon sokat köszönhetnek Grétinek, a feleségemnek, mert eleve szerintem az, hogy hova mész haza, az önmagában megható. Ha egy nyugalom szigetére próbálsz hazatérni, akkor azért az nagyon sokat segít. Most gondolj bele, hogy hazamész, és ott is vár egy... Most nem tudom, hogy... Ha köszönöm szépen, most kerestem egy harc Igen, egy harc a feleségre egy Szironi, de rájöttem, hogy mondok valamit akkor a Manapság, persze óriási voltanál lehet, hogy milyen jelzőt használ egy férfi az otthon lévő feleséghez, és mondom hála Istennek nálunk nem ez a, helyzet, de el tudom képzelni azt a lelkiállapotot, hogy valaki hazamegy egy 8-10-12 óra a munka, után, otthon még konfliktus helyzet várja, káosz, harctér, ahogy ti fogalmaztatok, ott ott kódolva van a konfliktus. Hogy ha az azt látja, hmm. hogy meg van gyújtva egy illat gyertya, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy nyugi van ez otthon, már jó hogy a csaljok... valakinek az illatgyekje. Nagyon figyeltek a, igen, a, a hangulat az nagyon sokat. Például mi ez, hogy a tévé megye, vagy megy egy egy ilyen kis feszi. nyugi zene. Uh -huh. Hogy azt látod-e, hogy a csajok csinálják, rajzolgatnak, csinálják a házi feladatot, segít nekik a Gréti, vagy tehát, hogy, hogy nyugalomba érsz -e haza, vagy nem, az nagyon sokat számít. És, és szerintem is ez a megoldás, hogy az elején uh -huh. ott, ha megkérdezés, és hála Istennek megkérdezi a akkor ott figyel ideges vagyok, ma csak, csak hülyékkel ma, mindenki idióta volt körülöttem, ma nem tudtam elmagyarázni semmit a kollégáimnak, nem értették meg, így reagált, bántott az a telefon, amit kaptam, stb. Stb. szóval, hogyha cipeled magaddal, az nem hogy hogyha az elején el tudod mondani, és kipeszed, akkor úgy, hú, úgy elmegy belőle, és akkor már jobban tudsz figyelni, hogy azt mondja a Hanna, hogy apa, gyere, nézd meg, hogy itt sólisz gyurmával most összetapasztottam Aha, ja, a padlót, megint a, a kapcsolóval, hogy összekötötted, és akkor más, hogy akkor, akkor, akkor egy jót tudsz nevetni meg. Meg akkor tényleg bele tudsz lazulni ebben az egészben. Akkor technikákról van, szó, szóval uh -huh. azért az például egy nagyon jó uh, megoldás volt, azért valamikor sikerül, uh -huh. valamikor nem. Ugye azt mondtuk, hogy telefonok, meg uh, mindenféle eszköz, annak van egy helye, oda leteszi az ember, Mondjuk este 9-ig senki nem jó hozzá, mikor hazaérünk. Mert az egy periódustól függ, azért vannak nehéz, nehezebb időszakok, amikor azt mondja az ember, hogy hú, ez most tényleg így hazaviszi az ember a dolgokat, és próbálja hajtani még azt a maradék, a 16 órán felüli időt is, hogy akkor még ott is egy picit dolgozunk. De hogy ez egy nagyon-nagyon jó megoldás. Tehát, hogy azt mindenki leteszi a telefonját, gyerekek ugyanúgy, mint ahogy mi, Igen. és akkor mert azért az be kell látni, hogy például az ilyen típusú, ilyen elektronos ezek mind viszik, a, viszik az energiát, időt, és az az idő, az már nem egy, az már nem egy minőségi idő, amikor úgy van az ember, Igen. hogy közben néz valamit, miközben beszélget a másikkal is. Az Tehát nem az, az, nem, az nem igazi jelenlét. Tehát az igazi jelenlét az a jelenlét, amikor tényleg odafigyelünk, és azt mondjuk, hogy azt a meg megnézzük, hogy tényleg onnan? Hogy sikerült azt Igen. ilyen, ilyen ívben Akit benneteket, és eszembe jutott egy régi történet, hogy vendégek voltak nálunk, ugye nálunk van három nagy lány, még kicsik voltak, akkor még csak két lány volt, és akik vendégek voltak, nekik két fiúk van, már ők is nagyobbak. És másfél órája beszélgettünk már az étkező, aztán nálam, amikor megkérdezték, hogy a lányok nincsenek itthon? és mondtuk, hogy de, de, de szobájukban azt hiszem rajzoltak, vagy épp sólizt mm. valamit csináltak, de olyan csend volt, hogy azt mondanak, hogy ők ezt nem hiszik el, ők be kell, hogy menjenek a szobába, mert ilyen nincs náluk, tehát náluk fiú gyerekeknél, hiába próbálod ezeket a technikákat, hogy zenetnek gyert, hogy egyszerűen az az alapzaj, amit adnak, az egy fajta olasz családra jellemző háttérzaj, de hát természetesen mindenki alkalmazkodik ehhez. Egy kicsit más területre még kalandozzunk már el, csintevések, gyerekkori csintevések. Van-e olyan a ti életetekben, amit úgy meséltetek el már a gyerekeiteknek, talán abból tartva, hogy ők ezt ne kövessék el, vagy pedig érdekesnek találtátok, és akkor jött felszínre, amikor a gyerekek olyan gyerekkori és, amit akkor osztasz meg, aztán addig csak szunnyadt a, a lelkedmény. Hát, tehát, nekem, tehát ugye, mi is ketten voltunk az, az öcsémmel, és hát azért volt 44. negyedik emelet. Kellett, uh, hogy legyen. Hú, hát, <gül> azt, rengeteg minden volt, tehát tényleg ilyen, ugyanígy egy ilyen sportos, sportos család, tehát uh -huh. nagyon, nagyon sokat tehát a, kimászunk a negyedik emeletről az erkélyre, úgyhogy, úgyhogy derekunkra van kötve a a lepedő, Hú, tehát hogy megvoltak meg ezek, ezek az ilyen. Tehát, de ezek mind úgy jöttek elő mindig, hogyha valamilyen társaság vagy, vagy az öcsémmel voltunk, uh -huh. és akkor elkezdődött valami, hogy akkor EU emlékszel arra, hogy uh -huh. azért úgy, úgy direkt be elkezdeni mesélni valahogy ezeket a csíneket. Én úgy, én, úgy ettől én féltem, megmondom az Attól, hogy úgy elkezdem mesélni, ú, ú, azért, azért uh -huh. voltak, így visszagondolva voltak veszélyes dolgok, amiket úgy az ember nem szívesen nem szívesen akarná, hogy ezt úgy kövessék a gyerekek. Úgyhogy én ettől féltem egy kicsit, de aztán természetesen semmi nem maradt. Titok semmit, tehát mindent, mindent ismernek, minden ilyen sztorik. Igen, igen. Meg hát az, hogy apa ilyet csinált, az is egy ilyen dolog, hogy ú, apa, Azért a gyerekek szemfülesek kamaszkorukig azért nyilván találkoznak olyan nagyszülői történetekkel, amikor a nagyszülők, na, képzeld el, apa, nincség találkozik a nagybátyjának a történeteivel, amiben az Így én bátyám van. elmondja, hogy, hogy a tesó mit csinált, stb. stb. Én, én ezekről egyébként nekik, nekik majdhogy nem, hogy teljes nyíltsággal beszéltem mindenféle csíntevisről, amit, amit csináltunk a bátyámmal, mégpedig megmondom, hogy miért, annak idején képzétek el, amikor a volt a, a meseolvasós korszak, és akkor természetesen olvastunk meséket, de volt egy időszak, amikor kitaláltam azt, és imádták, és kö, egy idő után már követelték, amikor a bátyám, Zsolti bátyámnak az volt a becenve gyerek hogy Manusz. Ez volt valamiért, hogy el, elkezdtünk egyszer röhögni ezen a szó hogy Manusz, és akkor ő lett a Manusz. Elkezdtem nekik mesélni, hogy apa és Manusz történetei. Ez volt az eset, és elmeséltem nekik minden este 5 perc, hogy apa és Manusz történetei, a szaloncukor, mm. és akkor elmeséltem nekik azt annak idején, hogy a karácsonyfára, amikor mi fölakasztottuk, mm -hmm. ugye game kapocsat, tudjátok, nem, Igen, úgy nem az volt, Igen, hogy meglehet, meg, Igen, lehet, Igen, érem, Igen, meg Igen, kellett Igen. Vagy, vagy megkötötted, vagy Igen, iszonyú melóbot, Igen, édesanyám fölakasztgatott rá 30-at, és akkor hogy Loptuk úgy ki, hogy megetted, de úgy próbáltad visszacsomagolni, hogy még úgy látszodjon, hogy, hogy van benne. Tehát, hogy nem nyomtad össze, és rendszeresen. Rendszeres, és akkor Eres. például ezt elmeséltem nekik, hogy annak idején, hogy diszítettük a fát, és akkor a fát, és akkor először csak én mentem, azt mondod, aztán amikor ráfogtam egyre, amiből már a bátyám kilopta, akkor a baj, te, te is ki elindultak a berekedés, stb. stb. És én ezeket ér, elmeséltem ér. ilyen nagyjából, megpróbáltam vicces formában ezt előadni, és egy együtt, és ebből minden előjött. Tehát minden gyerek. Ekkori csínytevés. <tessz> már keresni kellett, nem? <tessz> <az>? <tessz> Én, meséltem nekik, nem viccelek, nem tehát jó, hogy 50 és 100 között ilyen történet, meg kellett volna érni. És azokat a pontokat, ami, ami, ami neked, nektek is Péter, biztos, hogy volt. Hát egy, tudod, egy biztos, ö, párnál gyakorlatilag előszeredt hogy a karácsonyán mi a suliban mi volt, igen, hogy igen, verekedtetek édesanyátok pénztárcából, hogy loptatott pénzt, mi loptunk annak idején fagyira, vagy az ABC-ben, amikor egy sokit megláttál, vagy rágotott, mekkora kísértés volt, maradjunk a kísértésnél, és akkor ugorjunk is tovább. Szóval, egy csomó olyan dolog volt, amit, hogyha vissza emlékszem, hogy mi röhögtünk, hogy miket csináltunk, hogy mi a hatodikon laktunk, annak idején mi miket dobáltunk ki az erkénből, meg volt jó Igen. célpont lenne a játszótéren. Igen, Igen, Igen. Szóval, hogy, az, hogy tényleg elképesztő dolog, de ezek úgy előjöttek, és egy idő után én ezeket meséltem, meséltem, követelték, röhögtek, imádtak és a mai napig a kedvenc történeteik közé tartoznak. Az adás vége felé egy olyan kérdésem lenne, ami maga az adásnak a címe. Hogy mi jut nektek arról eszletekbe, hogy apa mondta? Van-e olyan élményetek, történetetek, ami beugrik, amikor azt mondjuk, hogy, hogy de hát ez így van, mert apa mondta. Vagy azt mondta apa, hogy. Ami akár a saját mostani családotokban, akár nyilván a édesapátok, nagyapátok családjában, vagy abban a generációban. Mi első elsőre ne, ezt? Te elsőre nekem az utat eszembe, hogy, hogy erőbb, ebből vannak, ilyen, vannak ilyenek, amiket a lányok így visszamondanak, de a fiam is, hogy akkor apa azt mondta, és akkor ez egy mm. ilyen jó szabály. Mm -hmm. De általában, általában egy ilyen alapszabály. Például? Van, ilyen szabályok, hogy akkor, mm -hmm. akkor mennyi vizet kell inni egy buliba például, és Hú. hogyan vagy mm -hmm. hogy, de, de bármilyen mm -hmm. ilyen típusú szabály, hogy akkor most hogyan melegítünk be, vagy nem tehát, hogy vannak ilyen alapszabályok, amiket így visszamonnak, és valahogy ezek jönnek vissza, és nekem is ezek jutnak eszembe. Mondjuk az édesapámnak a, voltak ilyen jó mondások, amiket úgy egyszerű volt meg, megjegyezni, hogy kb. annyival mennyi már lefelé, mondjuk egy lejtőn biciklivel, amennyivel fölfelé tudsz menni. Vagy valamilyen. Tehát, ilyen egyszerű. De Te Ez ilyen igaz az élet Igen. Tehát, hogy, hogy vannak, ilyen, vannak ilyen dolgok, amiket így, és akkor ezeket úgy megragad az emberbe, és úgy de valahogy lesz belőle egy ilyen bölcsesség, amiből, így azt lehet mondani, hogy ilyen, hogy ilyen egyszerű dolgokból áll össze, de könnyű hozzáragaszkodni, és fontos dolgokat, hogy jó lépések későbbre is persze, nyilván az ember ettől el tud távolodni meg, de van valami elton, amit az képest tud viszonyulni, és akkor ezek így jók. Én nem egy érzés mondanék, hanem egy hangulatot, uh -huh. tehát hogy nekem az apa mondta, az egy kicsit olyan, hogy nem tudom, hogy jártatok-e, enny sem van egy étterem, aminek az a neve, Igen. hogy anyukám mondta. Igen. Én ismerem a dudás testvéreket, Testvér. nagyon, nagyon helyes testvérpár, akik a feleségéket csinálják most ezt, és azért tetszik, az, annak az étteremnek is a neve, és most függetlenül, hogy apa vagy anya mondta, de az anyukám mondtában, a, a névben benne van egy hangulat. Hát mindenkinek van olyan a gyerekkorából, hogy de az anyukám azt mondta, de az apukám azt mondta. De nekem, nekem most nem konkrét mondatok ő, jutnak eszembe, hanem minták, mm. a, a, amiről talán már, már beszéltem. Illatok, hangulatok, mm. tartások, viszonyulások, ölelések. Szóval, hogy egy csomó megszeretett természetesen. Tehát, hogy mm. amikor én az édesapámra gondolok, aki egyébként, most remélem, hogy nem hallgatja ezt a, a, az adást, ő, akit nagyon-nagyon-nagyon akit szeretek, de aki, aki nehéz ember, és ahogy egyre idősödünk, valószínűleg mindannyian egyre nehezebb emberek leszünk a természetünk miatt. Szóval, hogy, hogy, hogy én valahogy mindig úgy tudok rá gondolni, és üggetlenül a, a, a vállástól, hogy, hogy én nagyon szerencsés vagyok például, hogy, hogy nekem egy ilyen apuka adatott meg, hogy kemény ember, édesapám, de igazságos, de mindig, mindig nagyon józan. Én azt a fajta józanságot egyébként mind a kettő nyírségiek, nem is születek innen távol, mert nyírbátor és nyírvengyes. Merjem mondani, hogy szó én is nyírségi vagyok. <gül> <gül> de hogy én például, én például azt, amikor nagyon sok... Szóval volt olyan beszélgetés, olyan bulvár újságíróval, amikor kérdezték, hogy mi, mi az, amit hozok otthonról, és én azt mondtam, hogy én nagyon-nagyon megbecsülöm azt, hogy vidéki srác vagyok. Tehát a vidékiséggel szerintem jár egyfajta olyan józanság, amit, amit nekem a, az apa mondta, meg az anya mondta jelent. Tehát a, a vidéki embernek az a fajta mértéktartása, józansága, a földtől soha el nem szakadása és racionalitása, amit, amit ezek az emberek generációk keresztül magukba szívtak, az például nekem nagyon-nagyon sokat segített a fővárosi uh -huh. életemben, <gül> hogy ott egyáltalán talán egy picit azt tudom mondani, hogy normális tudtam maradni, pedig nagyon sok minden arra készítette az embert, hogy hülyűj meg. Igen. Hát ez a tartás azért. Uh -huh. Ezt azért ki lehetne emelni szerintem. Uh -huh. Tehát, hogy a, ebbe, a, ebbe a apa mondta, ebbe van egy, uh -huh. van egy ilyen dolog, hogy ez valami olyan dolgokat tesz le az asztal, amitől olyan, ez lehet igazodni, és akkor attól az embernek van egy tartás, amit úgy, úgy könnyebb. Na mindenféle akkor ez dolgot. Akkor egy ami nyilván ehhez kapcsolódik, hogy megváltoztatok egy ti egy picit, amióta apukák vagytok. Én. És ha igen, akkor mi az, amiben, amiben ezt érzitek? Minőségében? Mik azok a dolgok, amelyek? Felelősség. Ez a legfontosabb szerintem az, hogy az ember felvállalja a felelősséget uh -huh. és azt ahhoz, az, uh -huh az nem egy olyan dolog, hogy akkor, akkor innentől kezdve majd ez máshogy lesz. Tehát ez egy kis felelősség teljes egyén, de az, az sokkal más. másabb. Más, tehát ez egy, uh -huh. egy olyan felelősség, amit, ami, amit az ember felvállal, és utána azt tartja is magát hozzá, uh -huh. és az egy életre szól. Csaba, állatok ez. De, én, én, én azt válaszolom erre a kérdésre, hogy nem kicsit változtat meg uh -huh. az apaság, hanem valószínűleg nagyon, amit egyáltalán nem bánok, mert megváltozik az életnek a mértani középpontja. Tehát, hogy a uh -huh. te kikerülsz onnan, és a gyerkőt, uh -huh. Hogy minden. Tehát én most már 43 éves vagyok. Nem akarom azt mondani, hogy már, már a, a B oldal taposom, vagy nem, is tudom, de Na, hogy, nem, hogy tényleg nem, nem, nem is ezért hoztam föl, hanem az, hogy, hogy amikor én megfogalmazom a céljaimat, és például egy ilyen új évbeszélgetés alkalmas, mert ilyenkor mindig egy új év elején vannak a fogadalmaink, hogy mi az, amit a szakmátban, a magánéletben, stb. stb. Uh -huh. stb. meg szeretném teremteni, akkor nem nem úgy kezdődik most már nekem ez a, ez a fajta képzeletbeli lista, hogy mit szeretnék én, hanem hogy a lányoknak mi az, amit meg tudunk adni. Tudod? Uh -huh. És valószínű ez, hogy megváltozik az élet súlypontja, más kerül a, tényleg más kerül a középpontba. Nem, én, én, én, uh -huh. én nagyon sok helyre a jóisten meg attól, hogy utazzak, hogy tapasztaljak, hogy, hogy, hogy járjak, és nekem, nekem tényleg elég volt az, hogy most nekem a legújabb telefonommal, vagy hárommal ezelőtt, higgyék el, hogy nem izgat, hogy most ilyen autóval járok, vagy olyan, uh -huh. hogy most márkes kulcsi van rajtam, vagy nem márkes kulcsi. ezek, ezek nyilván egy bizonyos szintig szerettek jól öltözködni, megjelenni, de, de ezek, ezek, ezek nem izgatnak. Az izgat, hogy a, uh -huh. a lány, Például most éppen az, hogy milyen felvételit fog írni, hogy, hogy, hogy be tud-e kerülni egy, egy olyan suliba, amire én azt gondolom, hogy az épülését szolgál, hogy utána hogy mit fog tudni tanulni, hogy a párkapcsolataiban boldog lesz-e, hogy milyen lehetőségeket, kapukat tudunk neki az édesanyjával együtt kinyitni. Tehát a, a súlypontja változott meg a, a, az életemnek és a középpontja, és én kikerültem valahova a perifériára, vállaltam és egyáltalán nem bánok, és bekerült két kis ördög, a, akik, akiket nagyon szeretek, hogy ördögök. Zsófi és Hanna, és valószínűleg Gréti élete is ilyen, tehát hogy a, egyszerűen a középpont az más le. Na Köszönöm szépen, ez végszónak sem rossz, főleg azért amikor valóban így évelején az ember keresgéli annak az évnek a céljait, vagy próbál előre akkor mindig rájön, hogy, hogy tudunk -e eléggé hálát adni annak, amit megadatik, illetve hogy valójában micsoda célokat jelölnek ki számunkra a gyerekeink és néha ezt vagy észrevétlenül történik. Köszönöm szépen a mai adás vendégeinek, az urák Csabának és Gemza Péternek, hogy... Igazán őszintén megosztották azokat az érzéseket és gondolatokat, amelyeket apaként megélnek a mindennapokban. Talán mély beszélgetés volt, tehát nem Köszönjük mindennapi és felszínes. Igen. Komoly dolgokról is beszélgettünk, és hát valójában ezek az értékek legyenek mindenkinek irányadóak. Kedves hallgatóink, önök a Campus pont apamonta.hu című műsorát hallgatták. A mikrofonnál porkolább Gyöngyi, kívánok önöknek további kellemes rádiózást, a viszont hallásra.